Він поклав руку на скатертину і раптом забрав її. Промайнула думка, що скатертина – теж твір мистецтва, виконаний кріпачками Тарновського. І той твір такої високої вартості йде від самого коріння українського народу, що він не хоче торкатися його спітнілою рукою. Справжнє народне мистецтво. «А все ж таки мають рацію столичні гості, – думав Забіла, – що високо шанують Тарновського за його турботу про зібрання колекцій української старовини, творів художників і давніх, і сучасних, замовлення кращим майстриням Чернігівщини, Черкащини, Полтавщини, вишиваних рушників, скатертин, портьєр, чохлів на крісла. Хіба ж кріпаки мають змогу робити це – для себе? Ну, звичайно, ні. А цей аж хворіє, як почує про щось цікаве і не зможе його придбати. Ну, інша річ кріпаччина, від якої давно звільнилася Європа, але в чому маю звинувачувати Тарновського? Хіба я кращий? Дарма, що в мене кріпаків у сто чи може і у двісті разів менше. Але ж кілька є, хоч я і не втручаюся в їхнє життя. Ми з ними на рівних. А він та його дружина знущаються з кріпаків. Я не можу відпустити своїх кріпаків на волю. Коли б відпустив одразу всіх, мене, мабуть, заарештували б як бунтівника. А Віктора Миколаєвичу, а про що ви думаєте? Почув голос Тарновського. Одвів погляд від скатертини, подивився на присутніх. У цей час до зали входили все нові, нові люди, і кожний ніс квіти. «А Віктор Миколаєвич не наважується читати вірші, бо не знає, як ми дякуватимемо. То я пропоную подякувати наперед». Господар взяв з підвіконня великий букет квітів і підніс Забілі. «Дякую, дякую, не треба, я, я вже буду читати», – розгубився Забіла. Приклад господаря наслідували гості. Вони обступили поета, і кожен намагався вручити квіти». Забіла вже тримав великий оберемок і більше неспроможний був взяти. Тоді Тарновський почав брати квіти гостей і класти їх на стіл. За кілька хвилин увесь стіл було завалено квітами. Гості скандували «Вірші, вірші!» Забіла почав читати. На прохання присутніх деякі поезії він повторював двічі, а то й тричі. Читали зі сцени його твори і кріпосні актори, «Театру господаря». Не втрималася й не бога Тарновського, яка вселіто відпочивала в Качанівському маєтку. Сімнадцятирічна, тендітна і висока молто вона вибігла на сцену і тремтячим голосом проказала «Я чула тут вірш «Осінній вітер», та актор читав його не так. І голос, і манера не підходять до цих чудових поетичних слів, а тому я хочу сама прочитати». «Браво, браво!» заохочували її всі. На синьому тлі сцени розпливалася біла довга сукня дівчини. Бліде обличчя обрамляло світле волосся, що спадало на плечі. Дівчина зашарілася. «Не так уже сонце світить, не так воно і гриє, і вітерок нетепленький, холодний вже віє. Ніжний голос Бринів у напівзатемненій принишклій залі. Слова вірша, наче відкинули геть малі й великі турботи, Полонили увагу присутніх. У залі росло напруження. Воно відчувалося і в голосі дівчини, Який втрачав рівновагу, а разом і співучість. Те ж сонце знов засвітить, Те ж і знов гріє, Та ж дівка, та я сама більш не молодіє. Не вертаться весні твоїй, я сказав дівчині, Як у лузі серед зими не цвісти калині. З останніми словами почулися зітхання, І в цю мить оплески струсонули палац. Віктор Забіла підійшов до відчиненого вікна, Дихалося важко. Про і запах липового цвіту освіжили поета. «Тріумф! Не всі митці доживають до такого щастя!» – обнімаючи Забілу, говорив Штернберг. Підійшли друзі, господар. Вони обнімали поета, тиснули йому руки. «А чого ж не друкуєте книжку Вікторе Миколаєвичу?» – запитав Глінка. «У нас в Росії небагато знайдеться поетів, чиї вірші так любили б, як ваші на Україні. Видрукуємо!» – втрутився в розмову Тарновський.